Danas, braćom moja draga, ovako ću vam reći, na internetu, i u knjigama inače, i na arabskom jeziku, i na bosanskom jeziku. Stare knjige, ili stari islamski učenjaci, braćom moja draga, kada, evo recimo Ibn Al-Khamil Al-Džavzib, u svojim djelima, Ibn Al-Tajmija u svojim djelima, i tu ispred nas. Ili ostali, kada navede određeni hadijest, kaže recimo, i bilježi imam termizi, recimo hadijest, ili kaže kao što je rekao Allah u poslanih svojimi, zatim ga navede. Ali ne navoditi ni koji je to, ne navoditi koja je stranica, broje hadijeta, jer tako ne navoditi. Nećete naći kod sad islamske učenjaka. Zbog čega? Jer onda su oni, to je bilo, to su bili učenjaci, braću. Onaj koji čitao te knjige, morao je posjedoti znanje da shvati taj hadijet i da zna gde prenosi oce i tako dalje. Više ili manje. Prije knjige se nisu štampale, nego su prepisivane, rukombalane. Sad ti da prepišeš fetao, a ti mi znaš koliko ti vremena treba 37 tomova da ti prepišeš rukom. Mislite da svaku posljedio? Ne. Posljedio je sam koji traže znanje. Međutim, pošto je došla do savrvene tehnologije štampanja knjiga, dostupne svakome. I sad svaku čita. I unutra imate sad nore problema po pitanju razpoznavanja hadita, koji je hadis jerodostan, koji je slab, koji je hasan i tako dalje. Je li prekinut, spojen, ima lažen pronosilac, nemoj i tako dalje. Ne može se izaći nakresati. Dobro, nema problema po pitanju čitalačke publike koja nije učila. Da pročita i gotova. Međutim, Bela je nastaje kada kada neko piše tekst. Ili drži dres i kaže, rekao je, navodi mamu termini u svome su sunenu, recimo. I onda ti dođe sa hadithom, na bosanskom jeziku. Tako da ga nemožeš naći. On je donio mene čas jedan hadith. Neko je navio hadith, na bosanskom jeziku. I kaže, bilježi Ibnu Ibn Hiban, bilježi ga Tabarani, i bilježi ga Ebu Nu'im. No, no. Ebu Ja'la. Ha? Ha? dobra saćajem reč nije naveo gde ga ibn hiban billa je ibn hiban ima svoj nekoliko djela u koje svrsto hadisa ima istiqat ima al-majruhin ima svoj sahih petnistomova gde ga spomenu u kojem delu on je jedna stvar druga stvar kaže billa je da od toga ima Pogotovo na bosanskom jeziku, ne A maknut. A hadith opasne, sadža opasnog sodržaja, akideske mesele, tamo i što ja znam. Ovo, braćo, po pitanju, znanja ne vrijedi ništa. Zbog čega? Jer ti moraš čitao od dati podatak, ako bude, htio, ako bude htio da proveri tu, da se može vratiti da proveri taj podatak. Jedna stvar. Druga stvar, onaj koji piše taj tekst, mora, braćo, kada navede hadith, Ha, bilježi ga taj i taj U tome i tome dijelu A ako nema znanja da ga ocijeni Da kaže ovaj hadis je slab ili ovaj Neka pronađe koji od islamskih učenjaka Ga ocijenio vjerodostan ili slabim Zbog čega? Jer ti obmanjuješ čitaoca koji to čita Jer će se jednih povesti I smatraće to ispranim podatkom Ono možda lažno Ili slabo Jevo se danas mnogo mnozilo. Zato obratite pažnju na to i nemojte uopšte se obazirati kad vidite takaje hadise neko onaj plasira dokle gosena utvrdi vjerodostojnostog hadita. Osim ako kaže bilalji se u dva sahiha ili bilalji ima Buhari i sahiho ili ima Muslim tako dalje. Jako kod Imama Muslima ima onaj hadis koji su slabi. Više nego kad imamo Buhari.